Második fejezet, amelyből megtudjuk, hogy az újocok kiképzése haláleset nélkül fejeződik be. Ez meglepő. Egy öreg hajó fedélzetéről feltűnik Afrika, és többeket rossz sejtenek gyötörnek. Ezek a sejtelmek később erős álmodozásnak bizonyulnak a rideg valósággal szemben. A fogadtatás rossz, de a folytatás még rosszabb. Nehéz négy hét telt el. Az bizonyos, Kroll őrmester úgy látszik feltette magába, hogy a lebelpuskával való bánásmódtól kezdve a díszlépésig minden hasonló tudományból egyetemi tanárokat nevel a rábízott légionáriusokból. Ez az igyekezete nem a legjobban sikerült, mert kísér rossz volt a módszere. Különösen a két legutóbb beállt csirkefogó lelki ellenállásán tört meg a dolog. Ők azonban nem törtek meg, noha az őrmester mindent elkövetett, hogy ez a tény sikerüljön neki. Jó kedvű fickók voltak, mindent elkövettek, hogy társaikat felderítsék lehetetlennél lehetetlenebb ötletekkel. Egyébként azonban igen nehezen fékezhető személyek voltak, akik nem féltek az ördöktől sem. Sőt, ami talán súlyosabb, még a félelmetes Kroll örmestertől sem. Képzéshetai azonban befejeződtek egyszer, és legnagyobb meglepetésre senki sem halt bele. Ez magát Szerzsán Krollt lepte meg a legjobban. Kicsit el is kedvetlenítette, mert arra következtetett belőle, hogy úgy látszik már ő sem a régi. Öregszik. Bezzeg a régi jó időkben másképp volt. Nem úszták meg olyan könnyen ezek a patkányba oltott veszett sintérnyelsanyagok. Ezek után kellemesen búcsút vett az újoncoktól, sőt még egy kis beszédet is tartott. Ebben a beszédében kifejtette nézetét azokra a naplopókra vonatkozón, akik szerinte abba a tévhitbe élnek, hogy a légió tulajdonképpen aggók menhelyének és valami szeretett házfélének különös keveréke. Mint mondta, vad öröm járja át bensejét, ha arra gondol, mekkora csalódás fogja érni azokat, akik ebben a hitbe teszik csámpás patájukat a kiesafrika földjére. Minden esetre kéri az említett úri csirkefogókat, hogy csalódásuk pillanatába gondoljanak majd ő rá, Kroller mesterre, aki aki korán figyelmeztette őket, hogy sokkal kellemesebb volna számokra, ha minél hamarabb felakasztanák magukat, hiszen ez nagyon szép halál ahhoz képest, amilyen az ilyenekre vár. Ettől eltekintve zárja sodait, és örül, hogy sikerült végre megszabadulni a légió itt látható szégyenfoltjainak hihetetlen tömegétől. Az érzékeny búcsú után behajózták az újoncokat akik az örmester szavai nyomán némi aggodalommal tekintettek a történendők felé. Később, mikor feltűntek Afrika partjai, távolban a napfényben ízó, fehérre meszelt oráni házakkal, többen elsápadtak és határozottan kezdték rosszul érezni magukat. Francioa, Lhermier és Jules Octave Midlaton ugyan próbáltak valamelyest lelki vigaszt nyújtani nekik, de azokra a szavakra, hogy alapjában véve nagyon is mindegy, hogy hol verik agyon az embert, meg lehetősen rossz nevelésről tanúskodó, kitérő választ kaptak az elkeseredett legénységtől, és ebben a kitérő válaszban felelhetők voltak a két a családjával és annak erkölcseivel kapcsolatos különvélemények is. Halt! Fixi! Grandevű! Magancsok csapódtak, puska szíjak zizzentek, puska agyak csattantak az éles erikoltott vezény szónyomán. Az újancok sorfala száfa mozdulatlansággal és lénia egyenesen állt. Bornéhad nagy leadta jelentését az unott századosnak, aki bólintott, tisztelget kezet fogott a hadnaggyal, újból tisztelget és hónalá csapva kardját elcsörtetett. Bornéhad nagy odaintette magához rathand őrmestert. – Szerzsám! – mondta. Magára bízom ezeket az ujjoncokat. Ui, mon adjutant! Felkérem magát, hogy bánjon velük lehetőleg emberségesen. Természetesen, mond adjutant! No, ami azt illeti, magánál ez nem olyan természetes. Ismerem magát, vén nyúzó, de ne felejts el, hogy ezek az emberek most vannak először Afrikába. A világrészt, klímát, helyőrségi életet is meg kell szokni nekik, nem csak az altisztek durvaságait. Fanyarul mosolygott, viccettett, aztán ő is hónalá csapta a kardját és elcsörtetett. Rotond őrmester barátságos vigyorral nézett végig rajtuk. Midlaton odahajolt Lermiéhez. Ez most mosolyogva vagy sír? Érdeklődött. Azt hiszem mosolyog. Úgy látszik lelkére vette a hadnagy szavait. Rotond ekkor néhány szóval üdvözölte a jövővényeket. A néhány szó így hangzott. Disznók! A legjobbkor érkeztetek, mert mostanában sok minden nincs rendben ezen az átkozott világrészek, és kell az ágyú Lehet, hogy odállt valami szelíd és jó indulatú altiszt elhitette veletek, hogy a légió nem más, mint aggók menhelyének és valami szeretet egyházfélének különös keveréke, de ha így volt, akkor jó lesz, ha minél előbb kiábrándultok ebből a vágyálomból. Én minden esetre rajta leszek, hogy a haszna vehetetlen lehetőleg minél hamarabb elhújon közületek. Aki azonban az első hónapokat túléli, abból igazi katona lesz. Ezzel köpött egyet és magához intette bronk káplát. Kaporál, mondta, magára bízom ezeket az újjancokat. Bánnyom velük emberségesen maga embernyúzó. Különösen azokkal, akik kifogástalanul viselkednek. A többieket azonban becsukatni, kiköttetni, kitaposni a belüket. Ezek után tisztelget, hóna alá csapta a kardját és elcsörtetett. Bronkkáplád végignézett rajtuk, és szintén köpött egyet. Aztán még egyszer végignézett rajtuk, és még egyszer köpött. Aztán ő is mondott valamit, de csak egy szót. Ez a szó így hangzott: Fúj! A két hónap, amit orámban töltöttek, elégséges volt arra, hogy megismerkedjenek nagy vonalakban azzal a fogalommal, amit ez a szó fejez ki, légió. beküldés ürügye alatt 30 kilométeres menetelések, okoli hőség, elképesztően kis zsoldér, elképzelhetetlenül nagy munka, állati brutalitású altisztek és hihetetlen egyhangúság. Mind a mellett kezdték belátni, hogy ezt is ki lehet bírni, mint úgy szól mindent a világon. A például vegyes társaság lassanként összekovácsolódott, és rájöttek, hogy vannak kisebb-nagyobb dolgok, amikkel elviselhetőbbé tehetik maguknak az életet. Természetesen a két fene gyerek, Midleton és Lermié találta bele magát leghamarabb ebbe az életbe. A velük született kedély, lelki és testi rugányosságuk átsegítette őket a kezdeti nehézségeken. Nem is lett volna különösebb bajuk talán soha, ha nem fedezik fel orán leghírhettebb csapszékét, a nyitott zsebkést. Sajnos azonban felfedezték, és ugyanakkor felfedezték azt is, hogy ebbe a csapszékbe kapható a világ legjobb kmírhája, ez a különösszagú, erjesztett arappálinka. És ez lett a vesztük. Minden valószínűség szerint ebből a kmírhából kisé többet ihattak valamelyik este, mint amennyit el tudtak viselni. Másképp nem is igen volna megmagyarázható, hogy a kocsmából hazafelé jövett, miért verték meg annyira bronkkáplárt, hogy ez egy hónappal később is csak két botra támaszkodva tudott végigmenni a boulevard araben. Lehet ugyan, hogy erről a súlyos függelemsértésről nem csak a kmirha tehet, hanem az a tény, hogy bronkkáplár, aki gyűlölte őket, egy egészen nevetséges és jelentéktelen hibáért három hétre elvonta a ami a hazától, szülőtől vagy szeretőtől elszakadt légionáriusnak valósággal elviselhetetlen büntetés. De biztos, hogy józan állapotban még itt sem ragadtatták volna el magukat. Kétségtelen, hogy a káplál félholtra veletése osztatlan örömet okozott a legénység körébe. Sajnos azonban a felettes hatóságok más nézeten voltak, és négy nappal később megjött a fellebbezhetetlen ukáz, mely szerint François Lermié és Jules Octave Midlaton az oráni második század közlegénye másnap reggel menetkészen jelentkezik az Out Arnoldba induló leváltó pelotonhoz. Az indulás előtt való este még egyszer elmentek a nyitott zsebkésbe. Most kicsit óvatosabban itták a kmírnát, mert két olyan altiszt is tartózkodott a helyiségbe, akit szívesen kioktattak volna, bronkáplárhoz hasonló módon, a jó modorra. Cigarettáztak, és egy szenegáli őrvezető fecsegését hallgatták. Szabad napotok van? kérdezte az őrvezető. Nem, felelt a csak kimaradásunk. Holnap indulunk aut Arnóba. Az őrvezető elsápad már amennyire egy szenegáli elsápadni tud. Hamus arcal arccal és vértelen szájjal mondta. Aut Arnodba mentek? Hm. Hé, hey, kocsmáros, hozzon csak még a fiúknak egy-egy pohár pálinkát, én fizetem. Hm. Szóval Out Arnoldba. Fogadjátok részvétemet. Meghalt valaki? Érdeklődött François. Nem, de fog. Kicsoda? Ti. Oktáv leverte a cigarettája hamuját és higgadtan kérdezte. Nem magyaráznád meg ezt a dolgot valamivel világosabban? Magyarázni? Hát ti nem is tudjátok, hogy mi az az Out Arnold? Valami erőd a sivatag közepet állján. Valami erőd? Jól adod, át, Arnod, fiam, az elátkozott erőd! Nem értem. A szenegáli káprál körülnézett, és lehalkította a hangját. Hát, ide figyeljetek, nem szabadna beszélnem róla, és biztos, hogy súlyos büntetést kapnék, ha megtudnák, de nem akarom, hogy úgy menjetek arra az infernális helyre, hogy nem is tudjátok, hova mentek. Elakadt a hangja az izgalomtól. Ivott egy kortyot, és szaporán beszélni kezdett. Már maga az út is szörnyű, aki nincs vasból, nem bírja ki. De tegyük fel, hogy élve oda A szörnyűség csak ott kezdődik. De hát mi van ott, ami olyan szörnyű? N nem tudom, csak azt tudom, hogy az elmúlt két hónapban tizennyolc embert hoztak vissza onnan. Megsebesültek? kérdezte Oktáv nyugodtan. <gül> megsebesültek? Sokkal rosszabb. Meghaltak? érdeklődött François vállatvongat. Akkor miért hozták vissza őket? Miért nem temették el szegényeket ott? Nem haltak meg, sokkal rosszabb. De hát mi történt velük? Megőrültek, mind a tizennyolc.